Godmorgen og velkommen til U-Invest Det er mandag den 20. februar, og denne morgen starter vi med rygter om, at Tesla skulle være på opkøbsudkig. Derefter skal vi høre om et købstilbud på den engelske storklub Manchester United. Så skal vi høre fra Goldman Sachs, som tror på en stor stigning på et af verdens største markeder. Til sidst slutter vi af med et blik på aktiemarkederne. Du lytter til Jure Investor Morgenheder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Fredag fik mineselskabet Sigma Lithium lidt af et kursrygstød. Aktien i selskabet steg med over 25 procent i fredagens eftermarked, det skriver Bloomberg News. Det skete efter et rygte, der havde spredt sig om, at elbilproducenten Tesla overvejede at købe selskabet. Ifølge Bloomberg har repræsentanter fra Tesla afvist at kommentere på rygterne. Finansmediet er dog blevet oplyst, at Tesla skulle have rådført sig med rådgiver om et potentielt bud. Lithium er en vigtig del af batterierne, som Tesla bruger. Et konsortium fra Qatar har budt på den engelske fodboldklub Manchester United. Det skrev avisen Financial Times fredag aften ifølge MarketWire. Konsortiet ledes af en sheik, som også er formand for en af Katars største banker. Han siger, planen med budet er at få klubben tilbage til tiders storhed, både på og uden for banen. Og som det vigtigste vil vi forsøge at tage fansene med ind i hjertet af Manchester United, siger tjejken i en udtalelse ifølge Marketwire. Klubbens nuværende ejer, den amerikanske Glazer-familie, har været genstand for store protester fra klubbens fans. Manchester United er børsnoteret i USA og har en markedsværdi på 4,3 milliarder dollar. Så til Goldman Sachs, som har et særdeles positivt syn på visse aktier. Det drejer sig om det kinesiske marked, det skriver Bloomberg News. Den store investeringsbank vurderer, at MSCI China-indekset kan stige med så meget som 24% ved årets afslutning, det skriver banken i et notat. Her lægger man vægt på, at den positive udvikling efter genåbningen er vendt, og at de kinesiske aktier er faldet på grund af den geopolitiske situation og usikkerheden i økonomien. Har man dog et positivt udsyn for fremtiden, så skulle der altså være store at hente i Kina, vurderer banken. Så et blik på aktiemarkedet i Asien er handlen i gang. De japanske aktier handler fladt mandag morgen, mens de kinesiske aktier i Hang Seng-indekset stiger med 0,8 procent. Futures for det europæiske Stoxx 50-indeks viser en positiv stemning med en indikeret stigning på 0,4 procent for de europæiske aktier mandag. Der bliver ikke handlet i USA i dag på grund af helligdag.